mtazamaji wa Estar TV. Karibu katika chaneli yetu na tunakuletea historia mbalimbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la Wamakua. Inelezwa kuwa kabila hili lihamia nchini Tanzania kutokea nchini Ureno na Msumbiji kabla ya Waarabu hawajengia kwenye nchi hiyo. Asili Wamakua ni idadi kubwa ya watu wanaoishi hasa Msumbiji upande wa kaskazini lakini kwa hapa nyumbani Tanzania kuna wamakua wanaoishi katika mkoa wa Mtwara katika wilaya ya Masasi na wilaya ya Nanyumbu kabila hili kiuhalisia linaduga pale pale lakini inayotumiwa na wamakua wa nyumbani Tanzania ni ile ya wamakua Meto inaelezwa kuwa jamii hii ilihamia nchini Tanzania kutokea nchini Ureno na Msumbiji kabla ya Waarabu hawajaingia kwenye nchi hiyo. Wa ni miongoni mwa makabila ya Kibantu ambayo wanapatikana katika wilaya ya Masasi na sehemu nyingine za maeneo ya Neweli, mkoani Mtwara na Tunduru, mkoani Ruvuma, kusini mwa Tanzania. Suala la dini kila ukoo wa makuu ni lazima uwe mcha Mungu ambapo jamii hii ilikusanyika chini ya mti kanao kama msolo na siyo mahali pengine popote eneo hili lilikuwa ni eneo la mti ambao kwa kawaida liliwekwa safi muda wote ambalo lilitumika kuomba amani kabila hili kila siku asubuhi wa walikuwa kikusanyika chini ya mti huo wa msolo kwa ajili ya kumumba Mungu kwa ajili ya kuwalinda usiku mzima huku pia wakimuomba sala kwa ajili ya ulinzi wa siku mpya na mara baada ya tukio hilo kuisha wakielekea kwenye mihangaiko yao ya kila siku kwa ajili ya kujitafutia riziki na mara baada ya kutoka kwenye mihangaiko yao ya kutwa nzima wakati jua linapozama jamii hiyo hukusanyika tena chini ya mti huo wa msolo kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kuwalinda kutwa nzima na kisha kumwomba tena kwa ajili ya ulinzi wa usiku na tukio linalohusisha watu wazima tu hata hivyo pamoja na mambo mengine lakini kulikuwa na sadaka ambazo hutolewa kwa ajili ya kumshukuru Mungu hasa kabla ya msimu wa kupanda na kuvuna. Lakini pia walimshukuru Mungu hasa pale alipotokea mgonjwa na katika kipindi cha ukame. Pindi kuna kutokea tukio la ukame, watu wengi hutoa sadaka ambazo huja nazo kwenye mtu wa msolo au mti wa Mungu. Lakini kwenye jamii hii watu ambao hutoa sadaka huonekana watu wa muhimu zaidi ambao hujulikana kama mwene ikiwa ina maana ya kuwa chifu wawindaji bora, jibora, kulima bora na watu maarufu au wapiganaji wa kuu. Shughuli za kibiashara, watu wa makuwa wana historia iliyoandikwa. Ya usindikaji wa madini ya chuma, ya utengenezaji wa zana. Enzi za ukoloni mwana mwanasayansi wa asili wa kileno. Manuel Gulvao da Silva kwa mfano alielezea migodi ya chuma ya watu wa makua. Vilevile vile, vile mpelelezi mfaransa Eugene D. Froberere alitoa mukhtasari wa mbinu za asili za kuteneza chuma cha wa makuwa kutoka kwa madini ya chuma ambapo watu wa makuwa walichimba madini hayo, kwa kusindika madini hayo katika makaa ya kuni kama jumuiya. Na kisha chuma kilichotolewa kitengenezwa kuwa shoka, visu mkuki, pete na vitu vingine. Ukoloni na utumwa. Wareno walipofika Msumbiji mwanzoni mwa karne ya 16, walielezea uhusiano wao wa kibiashara na utaalamu wao. Walowezi ukikoloni waliwasiliana na watu wa Makuwa mwanzoni mwa karne ya 16. Watu wa, wa Makuwa kwa jumla walikuwa na amani na Wareno wakoloni katika karne ya 17 na katikati ya karne ya 18. Watu wa makuwa walikumbana na uvamizi wa watumwa na kutekwa kutokana na majirani zao wa kaskazini haswa watu wa yao. Kabila la Kiafrika ambalo liliwalenga kukidhi mahitaji yao ya utumwa ya Waarabu wa Kiswahili ilojikita kote Zanzibari. Watu wa makuwa lipiza kisasi kwa vita ya uasi kuanzia mwaka tisa na kuendelea dhidi ya masultani wa Arabu na wapwani ya Afrika iliyopakana na Bahari ya Hindi, Wareno na makabila mengine ya Kiafrika ambayo yaliunga mkono maslahi ya kikoloni. Mila na desturi Wamakuwa walikuwa na utamaduni wa kudhururu kwenye kaburi, na baada ya kufika hapo huanza jina la mluki kimila wakiwa na maana ya Mungu jina ambalo hulitukuza. Kilino hicho hufanyika kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu. Kwani kukufanya hivyo wanaamini kuwa Mungu alikuwa akisikia kilio chao na kwamba ilikuwa rahisi kuwasigiliza matatizo yao kutokana na yeye kuwa mtu pekee ambaye angeweza kutatua changamoto zao. Na kwamba aliwaumba yeye na hivyo hakuwa na sababu ya kuwaona wakipata mateso na shida za maisha basi kwa kilio na shida zao. Wamakua walikuwa wakimkimbilia Mungu kwa kile walichoamini kuwa ni mtu pekee aliyejitolea kulipa dhambi zao, na hivyo hawakuwa na namna nyingine zaidi ya kumpatia heshima. Jambo kubwa kwa wamakua ilikuwa ni kudumisha amani na upendo, hasa kwa kuabudu Mungu ambaye walikuwa hawamuoni. Kwani inadaiwa kuwa Kabla ya kuwasili kwa Waarabu na Wazungu, wa makua walikuwa wanaeleza imani na tamaduni zao. Tohara. Kwenye kabila hili, jambo la kufanyiwa tohara ni kitu cha lazima. Pale kijana wa kiume anapotimiza miaka 12, ni lazima wazazi wake wahakikishe kuwa wana mkakati wa kijana wao kufanyiwa tohara. Chifu mdogo ajulikana kama mwene, lazima afike kwa wazazi wa mtoto kwa ajili ya kupanga ni kwa namna gani na siku gani mtoto huyo afanyiwa sherehe na mara baada ya kufanyiwa tohara ambapo kwenye hilo huandaliwa wanaume wawili huku mzazi mmoja akitakiwa kushuhudia hilo. baada ya mipango yote kuandaliwa na kukamilika siku ya siku inapoadia wazazi hujenga nyumba ndogo kwa ajili ya kijana anayefanyiwa tohara kupumzika na baada ya hilo kukamilika Wazazi huanda sherehe ya ngoma ambayo hii huwahusisha ndugu, jamaa na marafiki wa karibu wakiwemo majirani kwa ajili ya kufurahisha kitendo hicho cha mtoto wao ambaye huchezwa usiku na hii ndio historia ya kabila la Wamakuwa historia hii imetoka kwako na Asta TV na kusimuliwa na Potina